Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк За вікном вже сутеніло, коли Пашка другу пляшку з кишені кожуха дістав. Гість Сибірський продовжував щось говорити, але Сергійович його вже не слухав. Йому спати хотілося, його тепер і голос цього владлена дратував, і від пащаної фізіономії, і від того, що під підтакував Пашка Сибірському гостеві. «Хплювати хотілося! Щось холуйське!» а не мужичу в обличчі пащиному вимальовувалося. Позіхнув Сергійович широко, навіть долоню до рота піднести не встиг. «Знаєте що?» – сказав він гостям. «Я все-таки хворий. Може, ви у пашки продовжите?» «А у мене горілки більше немає», – потянув пашка. «А я вам із собою дам», – запропонував хазяїн дому. «Дякую! О, ти справжній!» Справжній дружище, зрадів Пашка. Ледче не виштовхав Сергійович гостей з дому і у спину їм довго не дивився, може секунд п'ять лише. Цих секунд вистачило Сергійовичу, щоб зрозуміти. Мороз на спад пішов. АУДІОКНИЖКА Занепокоєння охопила Сергійовича зрання, може, навіть з ночі. Винним себе перед Пашкою відчув. А хто він такий, Пашка, щоб перед ним вину мати? Сволота нечистива, з дитинства такий. Там обдурить, там гедоту про тебе скаже. Від армії відкрутився. Плоскостопість у нього, чи тебе хвороба смертельна. Але якщо він зараз лежить і мучиться... Чи ще гірше, відмучився вже? Це ж ще й гріх буде. Його Сергійовича гріх. І от вийде, що це вже він сволота нечистива. Жах пасічника охопив. Про цього владлена якось і не думалася. За нього відповідає Пашка. Пашка його привів, хоча б міг би спочатку за хвірткою лишити і піти хазяїна запитати, чи не буде він проти чужого і непроханого гостя треба піти», – твердо сказав Сергійович, ніби розуміючи, що без наказу строгого і у двір не вийде. У дворі свіжий сніг лежить, виблискує, Треба нову стежку до хвірки топтати, до сараю зимівника, до гаража. Підняв погляд на дахи сараю. Там того снігу у -у, майже по коліна намело. Ще більше, ніж на землі. Злякався Сергійович за дахи. Старі ж вони. Треба з них сніг прибрати, а то ще провалиться він і на машину, і на бджіл. Відволікся від Пашки з гостем, приставив до сараю зимівника драбину, узявся мітлою сніг на землю скидати. Тільки тоді поквапився до Пашки на Шевченка. Дорогою. У прикидану снігом воронку біля дому Мітькових ледь не звалився. Межу воронку, який завжди її обходив, не вгадав. Добре, що права нога не дала лівій у схил зіскузнути. Як у хвіртку вступив і двір Пашкін зі снігом незайманим перед порогом хати побачив, ще дужче злякався. Ніхто, значить, зранку з дому не виходив. Піднявся на поріг, у двері постукав. Тиша у відповідь. Сергійович, не запах смерті відчув. Змертвіло у ньому все. Це ж, що ж, я один у, у селі залишуся, злякався, але тут зашуміло за дверима і кроки почулися. «Дякувати Богу!» – видухнув Сергійович із необияким полегшенням. «Ти чого?» – сонно Пашка спитав, відкривши двері. що так рано?» «Та так, – розгубився гість, – занепокоївся, думав, а раптом ви до хати не дійшли, ви ж п'яні були!» Впустив Пашка Сергійовича. Зайшли вони до кімнати, Пашка сам у трусах, обличчя набрякли. «Голова не болить?» – обережно почекався Сергійович. Ой, «Болить, звичайно», – пробурчав хазяїн, штани теплі, спортивні натягуючи. «А гіст Та «Ей!» «Пішов він! Викликали по-мобільному!» «І давно пішов?» Францяєzza... «Та хрін його знає, вночі!» Сергійович глянув на годинник з гірками. Легка гирька вже майже до самого низу коробки дерев'яної піднялася. Ось ось зупиниться. Швидко підскочив Сергійович, відтягнув гирьку вниз до підлоги і звернувся до Пашки. «Ти більше так не роби», – сказав йому. «Що не роби?» – не зрозумів Пашка. «Що ж мене приходять?» «А чого? Тобі що? Не нудно самому? Ти що, новій людині не радий?» Нові? Вони різні бувають, тихо відповів Сергійович. Та цей же нормальний військовий захищати нас приїхав. Не треба мене захищати, сам себе захищу. Раптом що? Від кого? Від правого сектору захистиш, усміхнувся Пашка. Прийдуть головорізи, бділ твоїх розстріляють, машину заберуть будеш пручатися, кулю в лоба отримаєш. Вони тебе і без причини грохнути можуть тільки за те, що ти на вулиці Лєніна живеш. «Ти мені не розказуй, що мені робити», – розізлився Сергійович. «Якщо ти когось боїшся, то хай тебе і захищають, а мене не треба. Ще раз з кимось прийдеш, не пущу, ясно? Як же не пустиш, не повіру Пашка?» Військових та зі зброєю не пустиш, так вони ж двері виламають і все одно ввійдуть, тільки вже не як до свого, а як до ворога, от тоді вже, щоб не скаржився. Це ти про кого? Про тих, хто до тебе ходить? Про цих гопів з автоматами? То пішов ти, ти, хочеш, щоб через них все село розбомбили? Чи ти теж туди ходиш? «Записався вже у захисники, ти якщо їх сюди у село кликати будеш, то на мою вулицю не ходи». «А ти чого мене посилаєш?» – Пашка очі вирічив. «Прийшов до хати, попросився і мене посилає? Якщо похмилитися треба так і скажи, дістану пляшечку, сядемо, заспокоїся. А якщо не хочеш тут сидіти, то йди на свою вулицю». Не відповів Сергійович, стояв, ніби замер з хвилину, аж затремтів від злості, що прийняла його, і після цього раптом в тому звалилася, така, що навіть стояти важко стало. Сів він до столу, Пашка цей рух як згоду на похмілля прийняв. До кухні пішов, повернувся з салом, хлібом і пляшкою. Сергійович на пляшку побоюючись глянув. Етикетка на ній була стара, затерта, значить самогонка. Додому повернувся години за дві, похитуючись. Додав вугілля в буржуйку, приліг на ліжко поверх ковдри, задрімав. А коли відійшла дрімота, відпустила, почув він у голові шум. Неголосний, але нав'язливий. Шум цей він знав. Самогонний шум. Його перетерпіти треба. Сам мене стихне. Фух, під такий шум і думати можна тільки важче, ніж зазвичай. Повільніше виходить. Чорт його смикнув за пашку зранку переживати. Повернув Сергійович голову на бік на вогоню буржуйці, Через дверця та її, із закопченими середини склом глянув, тепліше стало одразу. Ой, цікаво, як очі можуть тіло обманювати. Подумав. Аудіокнижка. Епізод четвертий. Лопата для перебирання снігу совалась по нижній корі насту, розкришеній і наново утрамбованій важкими черевиками хазяїна дому. Заняття це, звичайно, здавалося Сергійовичу безглуздим, щось на зразок вранішньої зарядки. Але все одно очищати старий сніг, зледенілий від нового, пухнастого, як-ніяк роботою вважатися могла. А за роботою Сергійович знудився – не за тією, на яку маршрутками переповненими треба їхати, а тією, за якою руки сверблять. Така праця вона і від неробства туги відволікає, і радість приносить, якщо у неї мета кінцева є. Ну от як на прибирання снігу, наприклад. Хоча, по суті, він же і не прибирає цей сніг, його весна прибере, він його... «Сортує?» – усміхнувся Сергійович, віддихався, озирнувся на двір. Гай щось тихо дуже подумав. І справді, тиша навкруги зависла мирна, невоєнна, навіть далеко від луння вибухів не чути. Прихилив лопату до паркану, зайшов у сарай зимівник до бджіл, Відсунув захисний лист заліза, приклав вухо до стінки ближнього до входу вулика. Вухо тремтіння відчуло, а звуків жодних. Стіна вулика це як вушна перетинка, тільки з іншого боку, зсередини, тобто тремтіння вже і є перероблений цією перетинкою. Звук. Ну давайте, ге, гей давайте, прошепотів він, випрамляючись, поставив лист залізний на місце. Скоро вам до роботи братися. Вийшов з сараю. А де ж вони літатимуть, подумав, і у саду, за котрим город і поле поглянув. Не маючи відповіді на власне питання, зазирнув він у сарай-гараж. Зняв ключа з цвяха на стіні, сів у свої жигулі, руки на холодне кермо поклав, знову про весну близьку подумав. Водієм він був спокійним і обережним, зимою не їздив лише у теплий час, от і уявив собі, як з двору на свою перейменовану Весняну вулицю виїздить. Вставив ключа, повернув його, одночасно натискаючи на педаль газу. Тиша! Мовчить машина! Чортихнувся Сергійович з пересердя і тут згадав, що акумулятор же у хаті. Біля буржуйки на підлозі стоїть і гріється. Він же як людина на морозі спочатку німіє, а тоді заумирає на смерть. Сходив у будинок, приніс важку коробку, на її місце під капотом поставив, клеми приєднав, одразу завівся мотор, голосно, майже дзвінко». Посмішка на обличчі Сергійовича розплелася, лінива і мрілива. І здавалося йому, що ніхто зараз цей шум мотора не чує. Не тому, що він всередині сараю гаража машину завів, а тому, що нема навкруги. Нікого. І до Пашки так далеко, що цей звук і не долетить туди, на Леніна, хіба якщо вийде він машиною у двір. Але рано ще, а мотор, ух, молоток, хе, з першої іскри завівся. Повернув ключа назад, вийняв. Автоматично повітря в машині понюхав, потім виліз. Дверцята акуратно притиснув, щоб закрилися без удару, але до клацання. Ключа на гвіздок, а сам у двір. Аудіокнижка У день поштового перемир'я Сергійович прокинувся особливо рано. Будильник напередодні аж на шосту ранку виставив, за вікно ще темно було, коли він, умившись водою з колгоспного бідону, жорстким вафельним полотенцем, яке раніше білим було, але пожовкнуло від часу утерся і, відчуваючи особливість прийдешнього дня, вирішив собі на сніданок два яйця сварити. Буржуйка тепер вистигала повільніше, і навіть після того, як останній жар з вугілля вигоріло йшов, і нагрівалася вона тепер швидше, бо тепло у хаті довше через весну, що надходила, зберігалося. Кинув він у топку піввідра вугілля – а вже хвилин за 20 закипіла вода у каструльці з яйцями, заверувала. Не відходив далеко Сергійович від киплячих яєць, доки не вирішив, що час каструльку знімати, та й куди далеко відходити, тільки у двір. Але там, незважаючи на весну, якось хитко і зимно. Мороз лютий за собою в могилу календарну поніс, та з повітря на дворі паморозь ще не вивітрилося, і тепер березневе сонце намагалося її розтопити. Вологість холодна, повітряна починалася прямо за порогом, але до хати її тепло буржуйчине не впускало, і вугілля на боротьбу хатнього тепла з вуличною вологістю вже небагато йшло. Поснідавши, вийшов Сергійович у вологий і сірий ранок І навпростець до хвіртки Вуличної рушив Пашка На нього чекав Разом по пошту йти Хоч і не домовлялися вони Що Сергійович до нього так рано заявиться Кави Хочеш запитав Пашка Сергійовича Замість здоров Гість кивнув. До одинадцятої вони за столом сиділи Сиділи і то мовчали То ні про що Тобто про минуле говорили, перериваючись раптом на думки про життя нинішнє, особливе. Біля одинадцятої ранку Пашці на мобільник СМСка прийшла. Сергійович аж здригнувся. Раніше він і не чув, який телефонний звук Пашці про СМС повідомляє, а звук подвійним боєм дзвону виявився. І одразу подумав Сергійович про те, що дзвін – Дзвін же на землі лежить серед балок обгорілих та всього, що від церкви підірвано і лишилося. «Ну що, ходімо», – сказав Пашка, прочитавши повідомлення. Вийшли вони на початок вулиці туди, де дорога з боку каруселіна у вулицю вливається. Сніг з полів ще не зійшов, а тому, щоб роздивитися ґрунтівку та від поля відрізати, треба було сильно очі напружити». Та лише зблизька вона вгадувалася тим, що горбатилася трохи і між нею та полями з обох боків канавки колись на випадок дощу покопали. Тепер вони ніби тінь давали, підкреслюючи межі проїзду. «Думаєш, проїде?» – спитав Сергійович, не відриваючи погляду від дороги. «А що? Мін тут нема?» – відповів Пашка. Сергійович промовчив. Став горизонт вивчати, там вже окопи, бліндажі, укріплення. Тільки звідси нерозброєним оком нічого не видно. Горизонт як горизонт. «Ха, вон вона!» – зрадів Пашка. Руку вперед простягнув, казівним пальцем Сергійовичу підказав, куди дивитися. Придивився Сергійович, дійсно, Рухому цятку побачив під горизонтом. Відстань від Каруселіна до Малої Староградівки невелика, навпростець кілометрів зо два, а шляхом три з половиною. Але дорога така, що їхати обережно треба, повільно, щоб у канавку придорожню не зісковзнути. Зі Та і час такий, що швидко не поїдеш. Найбільш безпечно з похоронною швидкістю їхати».